Scrisoarea 5 1 ianuarie 1886 1 februarie 1890 Biblia ne povestește de Samson cum că muierea când dormea tăindu-i părul i-a luat toată puterea, de la au prins, apoi dușmanii l-au legat și au scos ochii, ca dovadă de ce suflet stă în pieptul, stă în piepții unei rochii. ce plin de visuri, urmărești vreo femeie, pe când luna scut de aur strălucește prin alee și pătează Umbra verde, cu misterioase dungi, Nu uita că doamna are minte scurtă, Haine lungi, Te îmbeți de feria unui mândru vis de vară, Care în tine se petrece, ia întreabă o bună oară, Ori să-ți puie de panglice, De volane și de mode, când inima ta bate sfânt al unei ode când cochetă de altă umăr ți se razimă copila dacă ai, dacă ai inimă și minte te gândește la Dalila e frumoasă se înțelege ca copiii are haz și când râde face încă și gropițe în obraz și gropițe face în unghiul ucigașei sale guri și la degetele mâinii și la orice închieturi nu e mică, nu e mare, nu-i subțire, ci împlinită, încât ai ce strânge în brațe, numai bună de iubită, tot ce ar zice, i se cade tot ce face și-a de bine, și-o prinde orice lucru, căci așa se și cuvine. Dacă vorba e plăcută și tăcerea încă place, vorba zice, fugi încolo, râsul zice, vino încoace, îmblă parcă, amintindu-și vreun cânte alintat, pare că i-ar fi tot lene și s-ar cere sărutată, și se înalță din călcâie să-ți ajungă până la gură, deruind cu o sărutarea cea tainică căldură, ce nu are decât numai sufletul unei femei. Câtă fericire crezi tu că ai găsi în brațul ei! Te-ai văzându-i rumenirea din obraj, ia cu toane o crăiașă, iar tu tânăr ca un paj, și adânc, privind în ochii, ți-ar părea cum că înveți, cum viața preț să aibă și cu moartea să aibă preț. Și în de -o dulce și fermecătoare jale, ai vedea în ea crea sa lumii gândurilor tale, așa că închipuindu-ți lăcrămoasele ei gene, ți-ar părea mai mândră decât Venus, Ana Diomene, și în caosul uitării, oricum orele alerge, Ea din ce în ce mai dragă ți-ar cădea pe zi, Ce merge, ce iluzii! Nu înțelegi tu, din a ei, căutătură, Că deprindere prindere grimasă este zâmbetul pe gură, Că întreagă-i frumusețe în lume de prisos și că sufletul ți îl pierde fără de nici un folos. În zadar, boltit aliră, ce din șapte coarde sună, tânguirea ta de moarte în cadențele adună, în zadar, în ochii avea vei umbre mândre din povești, precum iarna se așează, flori de gheață pe ferești, când în inimă e vară, în zadar, o rogi, Creștetul cu ale lui Gânduri, să-l sfințesc cu amele lacrâmi. Ea nici poate să înțeleagă că nu tu o vrei, că în tine e un demon ce însetează după dulciile, lumine, ca cel demon plânge, râde, neputând să auză plânsuși, că o vrea, spre a se înțelege în sfârșit pe sine însuși, că se zbate ca un sculptor fără brațe și că geme, ca un maistru ce asurzește în momentele supreme până a nu ajunge în culmea dulcii muzice de sfere, ce-o aude cum se naște din rotire și cădere, ea nu știe că acel demon vrea să aibă un model marmura cu ochii negri și cu glas de porumbel și că nu-i cere drept jertfă pe un altar înalt să moară? Precum în vechimea sfântă se junghiau odinioară virginile ce sculpturilor sculpturilor de modele când tăiau în marmor chipul unei zâne după ele. sar pricepe pe el însuși acel demon s-a renaște misui de focul propriu el atunci s-ar recunoaște și pătruns dar lui patim și amorui cu nesațiu el ar frânge în vers adonic limba lui ca și horațiu ar atrage în visul mândru a izvarelor murmururi um Umedă din codri stelele ce da pururi și acel moment de taină, când s-ar crede că-i ferice, poate ar învia în ochiul ochiul lumii cei antice și cu patima dânc ar privi-o s-o adore. De la ochii ei cei tineri mântuirea s-o implore, ar voina lui brațe să o țină în veci de veci, dezghețând cu sărutarea raza ochilor ei reci, căș de piatră dar fi încă s-ar încălzi de-atâta mor, când căzându-i în genunchie e vorbit înguitor, fericirea în ecândul, el ar sta să nebunească, ca în furtuna lui de patim și mai mult să o iubească, știu oare ea că poate ca să-ți dea o lume întreagă, că se în valuri și cerând să te înțeleagă, arâmplat adâncime cu lucefer luminoș. Cu zâmbiri de curtezană și cu ochii bisericoși s-ar preface că pricepe, măgulite toate sunt, de-a fi umbra frumuseții ce eterne pe pământ, o femeie între flori zi și o floare între femei și o să-i placă, dar o pune să alagă între trei, ce o înconjoară, tot când că o iubesc, cât de naivă vei vedea că deodată ea devine pozitivă. Tu cu enima și mintea poate ești un paravan după care ea atrage vreun june curtezan care intră ca actorii cu păsciorul mărunțel, lăsând val de mirodeni și de vorbe după el, ochiorește cu lor butonat cu o garofă, operă curăitorească și în spirit și în stofă, poate că-i tu spatru crai cărților de joc și în cămara inimioare iar a, aranjează la un loc, și când dama cochetează cu privirile galante, împărțind alei vorbe într-un crai bătrân și un fante, nu-i minune că simțirea-i să se poată înșela, să confunde un crai de pică cu un crai de mahala. Căci cu dorul tău demonic va vorbi călugărește, pe când craiul cel de pică de arată, pieptui crește, ochiul înghețat îl umplu, gânduri negre de amor, și deodată iviua stă picior peste picior, și acel sec în judecat ai, e cu duh și e frumos. A visa că adevărul sau a lucru de prisos, e în stare ca să schimbe. În natură, în fir de păr, este piedica eternă ce o punem la adevăr. Așadar, când de visuri, urmărești vreo o femeie, pe când luna de aur, strălucește prin alee și pătează umbra verde cu fantasticelei dungi. Nu uita că Doamna are minte scurtă, haine lungi, te de feria unui mândru vis de vară, care în tine se preface, care în tine se petrece, ia întreabă o bună oară și o să spui de panglice, de volane și de mode, pe care inima ta bate în ritmul sfânt al unei ode, când vezi piatra ce nu simte nici durerea și nici mila de a inimă și minte ferii lături. E Dalila